але тієї миті сталося найнесподіваніше і найзворушливіше з усієї похоронної церемонії. Три молоденькі кішечки, гарні, мов білий день, підбігли до відкритої могили і заходились притрушувати її картоплинням і листям петрушки, зібраним у льоху, а четверта, старша за них, ще й заспівала простеньку зворушливу пісню. Мелодія була мені знайома. Коли я не помиляюся, текст пісні, з якої взято цю мелодію, починається словами «Ялиночко, ялиночко» і так далі. Це були, як шепнув мені на вухо староста Пув, дочки небіжчика Муція, що в такий спосіб справляли поминки по батькові. Я не міг відірвати очей від співачки, вона була чарівна, Звуки її милого голосу і зворушлива жалобна пісня так заполонили мене, що я аж заплакав. Але сум, який вона мені навіяла, був особливий, бо водночас він будив у моєму серці солодку втіху. О, як мені висловити, не злукавивши свої почуття! Я всім своїм серцем горнувся до співачки. Мені здавалося, що я ніколи не бачив Молодої кішки, яка мала б таку шляхетну поставу, такий гордий погляд, була б така дивовижно вродлива. Чотири дужих коти, не шкодуючи сили, нагрибли стільки піску і землі, що вистачило засипати могилу. Похорон закінчився, і ми поквапились до столу. Гарненькі муцієві дочки хотіли піти собі, але ми їх не пустили, наполягли, щоб вони також пом'янули батька, а я виявився таким спритним, що повів до столу найвродливішу й сів поряд з нею. Якщо спершу мене засліпила її краса, зачарував її мелодійний голос, то тепер її ясний чистий розум, її щирість, ніжність почуттів, не зіпсована цнотлива жіночність, що Промініла з її душі, підняли мене на вершину захвату. В її устах, в її солодких словах усе не бирало особливого чару. Розмова з нею була милою, ніжною ідилією. Наприклад, вона тепло оповідала про молочну кашу, яку смак їла за кілька днів до батькової смерті. А коли я сказав, що в мого господаря дуже добре готують таку кашу і щедро присмачують її маслом, вона глянула на мене своїми невинними очима голубки, що пускала зелені стріли і запитала тоном, від якого в мене затремтіло серце, «О, пане, ви, певне, певне, теж любите молочну кашу з маслом?» Додала вона потім, ніби в полоні мрій. Хто не знає, що вродливим квітучим семи восьмимісячним дівчатам десь такого віку й була, мабуть, ця красуня, ніщо так не личить, як легенька мрійливість. А часто навіть буває, що перед тією мрійливістю не можна встояти. Отож і вийшло так, що, враз запалавши коханням, я палко стиснув красуні лапку і голосно вигукнув «Янгилятко моє, снідай зі мною молочною кашею, і я не проміняю свого щастя ні за які життєві блага». Вона, мабуть, збентежилась, бо почервоніла й опустила очі, проте залишила свою лапку в моїй, і це збудило в мені найрожевіші надії. Бо я раз чув, як один літній чоловік, коли, не помиляюся, адвокат, казав у мого господаря, що для молоденької дівчини дуже небезпечно залишати довго свою руку в руці чоловіка, бо він цілком справедливо може подумати, що це віддавання без зайвих формальностей і ґрунтувати на цьому різні претензії який потім важко буде відхилити. А я тепер мав велику хіть до таких претензій і вже думав заявити їх, коли саме всі підняли чарку на честь небіщика і перебили нашу розмову.